Трохи більше, ніж кроки за спиною мене лякають цвинтарі. Принаймні, так було доти, поки я не зрозумів, що кроки за спиною погрожують мені зґвалтуванням. Звісно, що це я думаю, а не кажу вголос. Ти боїшся небіжчиків? Ні, власне кажучи, небіжчиків я не боюся. Зрозумійте мене правильно. Не те, що я шаленію від небесчиків. Звісно, що, бурони Боже, від таких зустрічей їх собі лежать, чи там літають, чи ще щось роблять, трусять яблука в раю, смажать яєчню в пеклі, але якось без мене. Багато людей чудово живуть без мене. Чому б так не жити небіщикам? Я донесцями боюся похоронів та цвинтарів. Особливо боюся похоронної музики. Але ж вона така сумна, спокійна і врочиста. Чи не так? – запитує Міра. Може, для когось воно і так в мене зуби зводить від жаху, коли чую похоронну музику. Вона може бути скільки завгодно врочистою, Врешті-решт цю музику підібрано для небіщик, вона не мусить подобатися мені. Бо коли чую ці рулади, то здається, що в моєму животі хтось використовує мої кишки, як струни арфи. Так і тягне, на Чакицько, за хвіст. Хоча я все одно не розумію, навіщо небіжчикові така музика. Він же її не чує. Добре, навіть якщо він її чує, то як вона може йому подобатися? Може, за життя небіщик був рокером чи любив Бітлз? То як можна людині, котра обожнювала Бітлз, на прощання ставити похоронний марш? От якби я був на місці небіщика тричі, пфу -пфу, тричі стук по дереву, але не по столі, бо коли стукаєш по столі, не допомагає то розцінив би таке музичне замовлення, як вияв поваги до мене та моїх прижиттєвих смаків. Коли чую перші ноти похоронної музики, я затуляю вуха, відкриваю рота і намагаюся глибше дихати або кричати. Я можу качатися по землі, аж доки ця музика не затихне. А на цвинтарі мені взагалі стає зле. Бо вони на мене дивляться. «Хто?» – Міра починає штовхати свого стільця до мене. Їй лячно. Звісно, річ, що не біщики. Вони дивляться на мене зі своїх надмогильних пам'ятників. Холодними очима. У них чорно-білі німі погляди. Це як німе кіно – але ж німе кіно майже завжди було комедійним чи занадто екзальтованим, а їхні чорно-білі фільми – інші. Це фільми жахів із психологічним підтекстом. Можливо, що вони, ті обличчя завальних рамок, звертаються до мене, якщо... Але я, якщо я хоч раз почую, як мене кличуть на цвинтарі, на ім'я то впаду нерухомий, такий само чорно-білий, як вони. Це несправедливо. Може комусь із них самотньо. Хтось хоче щось спитати, хтось хоче мене попередити, розсмішити чи втнути щось більш-менш люб'язне. Але я їх не чую, не хочу чути, бо мені шлунок скручує від жаху. Це тому, що коли-небудь ми всі помремо, а хтось так само буде відвертатися від наших чорнобілих застиглих облич. Це так сумно, нестерпно болісно. Міра зітхає це зітхання непомітне, як зітхання привида. Я помічаю його лише тому, що вона притулилася до мене, на моєму плечі холоне її гарячий подих. Я не хотіла завдавати тобі смутку, лякати тебе.